За два дні, коли синю біла стіна скель уже почала вивищуватись над обрієм серцесвітнього напрямку, на мандрівників напали. Все відбулося без якогось особливого драматизму. Вони саме переправили халабуди через черговий потік і відпочивали в тіні перелиску коли з дерев вродилися розбійники. Гюло кинув поглядом півдесятка прудних та поіржавілих клинків. Їхні власники, схоже, були не зовсім певні, що робити далі. «У нас тут десь є квитанція», – почав він. «Ці щось не схожі на членів гільдії», – просичав Томджон, пхаючи його в бік. «Як на мене це чиста самодіяльність». Не зле було б заявити, що ватах розбійників був чорнобородним, бундючним і брутальним типом з червоною пов'язкою на голові, золотою сережкою та підборіддям, яким можна було б чистити котли. Власне, такий опис був би просто таки вимогою жанру. І так воно й було насправді. Гюл, щоправда, подумав, що дерев'яна нога – це вже був перебір – але роль свою чолов'яга явно вчив старанно. «Так-так», – сказав ватажок, – «хто це в нас тут? І чи є в них якісь грошики?» «Ми актори», – відповів Том Джон. «Це відповідь на обидва запитання», – додав Гюл. «І в обох відношеннях недотепна», – повідомив розбійник. «Я бував у місті, о, так». Можу розпізнати дотепність, коли її бачу, тому... Він напівобернувся до соратників, звівши брову на знак того, що зараз скаже щось справді дотепне. Якщо ви будете необережні, я можу зробити кілька справді влучних зауважень. Серед акторів запала мертва тиша, і він зробив нетерплячий жест своїм тисаком. Гаразд! Сказав він до соратників, які, навпаки, невпевнено засміялися. «Ми просто візьмемо всі гроші, цінності, їжу і одяг, які познаходимо». «Можна я дещо скажу?» – спитав Том Джон. Мандрівники позадкували. Гюл, дивлячись у землю, непомітно посміхнувся. «Збираєшся просити пощади, геш?» – спитав розбійник. Саме так!» Гюл глибоко запхав руки в кишені і перевів погляд на небо, ледь чутно насвистуючи і намагаючись не допустити на обличчя одну посмішку. Від його уваги не сховалося, що інші актори теж очікувально дивляться на Том Джона. «Мабуть, зараз видасть їм монолог про милосердя, сказки троля», – подумав гном. Я тільки хотів казати ось на що, почав Том Джон, і його поза невловимо змінилася. Голос поглибшав, а правицю він драматично викинув уперед. Достойний муж не подвигами зброї і не жагою злого руйнування. Зараз буде як у столаті, коли нас намагався пограбувати той чоловік, подумав Гюл. Якщо ці дійдуть до того, щоб повіддавати нам свої мечі, що нам із тими мечами робити? І завжди так неприємно, коли вони починають ридати. Саме цієї миті світ навколо набрав зеленавого відтінку, і на межі слуху, здавалося, почулись інші голоси. «Там люди з мечами, бабуню!» Міцною сталлю дивовижне посікти, продовжив Том Джон тоді, як примарні голоси вели своєї. Мій король не повинен нікого ні про що молити. Ма дай мені й молочний глек. А поцілунок з серцем співчуття. Це ж подарунок моєї тітоньки. «Скарб всім скарбницям і корона всім царям!» Настала тиша. Пару розбійників хлипали, затуливши обличчя долонями. Їхній ватажок спитав. «У тебе все?» Вперше в житті Том Джон, здавалось, розгубився. «Ну, так, – сказав він. Е, – Мені повторити?» «Гарний, був виступ, – визнав ватажок. «Але не розумію, до чого тут я. Я людина практична. Здавайте цінності!» Вістря його тисака почало здійматися, доки не опинилось на рівні том Джонової горлянки. «А ви, решта, не стовбичте тут, як ідіоти!» – додав він. «Робіть, що кажучи, хлопцеві кінець!» Чутько учень, обережно підняв руку. «Чого тобі?» – спитав розбійник. В, «Ви точно уважно слухали, пане?» «Я не повторюватиму. Або я почую дзвін монет, або ви булькання крові». Насправді ж цієї миті всі почули спершу наростаючий свит звідкилясь із небес, а потім удар, з яким на шолом розбійника звалився молочний глек, боки якого під час падіння з великої висоти встигли взятися памороззю. Решта розбійників лише поглянули на наслідки і кинулись навтюки. Актори лишилися, роздивляючись тіло. Гюл підгилив чоботом уламок криги, на яку перетворилось молоко. «Ну-ну», – слабко сказав він. «Він же навіть нічого не встиг зрозуміти» прошепотів Том Джон. Як справжній театральний критик!» пробурмотів гном. Глек був білосиній. Дивовижно, як дрібні деталі впадають в око в подібні моменти. Видно було, що він уже кілька разів розбивався, але черепки щоразу дбайливо склеювали. Хтось справді цінував цей глек? «Очевидно!» припустив гном, збираючи докупи рештки логіки. Це був якийсь рідкісний вид смерчу. Але молочні глеки самі з неба не падають», зауважив Том Джон, демонструючи неймовірне людське вміння заперечувати очевидне. «Ну, не знаю. Я чув і про риби, і про жаби, і про каміння з неба», сказав Гюл. «Чого б і посуду не падати?» Він почав приходити до тями. Це один з тих неприродних феноменів, які весь час трапляються в цих місцях. Нічого незвичайного. Вони повилазили на вози і вирушили в незвичному мовчанні. Юний Чудько підібрав усі черепки глека, які зміг знайти, і акуратно склав їх у шкатулку. Всю решту дня він позирав на небо в очікуванні, що звідти звалиться... Цукерниця В туманному склі кристала халабуди, що здіймаючи пил, тяглися поперед гір'ях вівцескель, видавалися просто тобі вервечкою комах. «У них усе гаразд?» – спитала Маград. «Вони тут уже все об'їздили», – повідомила бабуня. Може, актори вони й хороші, але орієнтуватись на місцевості їм варто повчитися. «Такий гарний був глек», – сказала Маграт. «Тепер такого вже не дістанеш. Якби ж ти сказала, що задумала, вон на полиці є праска». «В житті є речі важливіші за молочні глечики». «Там на горлечку був такий гарний візерунок з квіточками». Бабуня не звернула на цю інформацію жодної уваги. «По-моєму», – сказала вона, – «нам час поглянути на цього нового короля. Збирайся!» Вона крякнула. «Ти крякнула бабуню?» – похмуро сказала Маград. «Ні, це був…» – бабуня пошукала слово. – «Смішок!» — Я точно пам'ятаю, що крякати любила чорна Еліс. — Дивись, не закінчи так само, як вона, — подала голос зі свого крісла біля каміна тітуня. — Ти ж знаєш, під кінець вона трохи розумом поїхала, по труїні яблука і все таке. — Просто, може, я засміялася, трохи хрипкувато. Бабуня відчула, що забагато виправдовується. І взагалі у крякані немає нічого поганого, якщо не зловживати. "Помоємо", сказав Том Джон. "Ми заблукали". Г'ю окинув поглядом випалену до пурпуру торф'яну пустку, що простяглася аж до стрімких урвищ самих вивцескель. Навіть посеред літа на найвищих вершинах Ніби вимпили на вежах, виднілися пасимка снігу. Краса цього пейзажу так і просила літературного опису. Бджоли щосили трудилися в придорожному чабреці чи, принаймні, що сили створювали вигляд, та звук ніби трудяться. Над колонинами клубочилися хмари. В цілому ж навколо панувала важка й неосяжна тиша краю, в якому не тільки немає людей. Але якому вони і не потрібні? Як і дороговкази? Ми заблукали ще миль десять тому, сказав Гюл, а для нашого нинішнього становища ще й окремого слова не винайшли. Ти ж казав, що в цих горах гномових шахт, як дірок у стільниках, сказав Том Джон, і що гном ніколи не заблукає в горах? Я казав під землею. Там можна орієнтуватися по геологічних пластах і формаціях, але не на поверхні. Ландшафт геть усе затуляє. Ми могли б викопати тобі яму, запропонував Том Джон. Утім, це був гарний день і видавалося приємно дозволити мулам іти, як вони собі хотіли, дорогою, яка звивалася між заростями болиголову та купами сосон, Аванпостами близького лісу. Як припускав Гюл, дорога кудись там мала вивести. Цей географічний міф погубив багатьох. Дороги зовсім не обов'язково куди-небудь ведуть. Для них важливо тільки денебудь початись. Ми таки заблукали, еге ж? Через деякий час сказав Том Джон. Звісно, ні. Тоді де ми? а в горах, будь який атлас підтвердив би. Нам би спинитися та в когось запитати? Том Джон окинув поглядом дику місцевість навколо. Десь завив кроншнеп чи може бобер? Г'юл не дуже орієнтувався в питаннях дикої природи, принаймні, якщо йшлося про об'єкти вище за рівень залягання вапняку. Навколо на цілі милі явно не було жодних розумних істот. «То кого ж ти зібрався запитувати?» – саркастично поцікавився він. «А от у стареньку в кумедному капелюсі», – пояснив Томджон, вказуючи рукою. «Я вже давно за нею стежу, і кожного разу, коли вона боїться, що я її помічу, пригинається за кущами». Г'юл обернувся і глипнув на зарості ожини, які заворушилися без жодного вітру. «Доброго здоров'ячка, матінко!» – гукнув він. З заростей виткнулося розлючене обличчя. «Яка я тобі матінка?» – спитала воно. Г'юл завагався. «Це просто привітання, пані... пані... панно!» Відрубала бабуня дощевіск. «І я просто бідна бабуся, яка збирає туточки хмиз, виклично додала вона. Відьма прочистила горло і продовжила. «Ой-ой-ой! Ви так мене злякали, юначе! нещасне моє стареньке серце!» В каравані запала мовчанка. Нарешті Том Джон сказав. «Даруйте!» «Що?» – спитала бабуня. – Що нещасне ваше стареньке серце? – А що нещасне моє стареньке серце? – перепитала бабуня, яка не звикла грати стареньких бабусь і відтак мала вкрай незначний досвід виконання цієї ролі. Просто традиція передбачала, що юні спадкоємці тронів, нечесно позбавлені спадку – зазвичай діставали допомогою от від таких загадкових бабусь, які збирали хмис. І бабуня не збиралася відкидати традицію. «Ну ви ж самі про нього почали», – сказав Гюл. «Та це не важливо. Ой-ой-ой! Напевно, ви шукаєте шлях до ланкру», – роздратовано промовила бабуня, впрагнені чим швидше дійти до суті справи. О, так, сказав Том Джон, уже весь день. Ви проїхали потрібний поворот, повідомила бабуня. Поверніться приблизно на дві милі, а там зразу за сосновим лісочком рушайте праворуч. Чутько смикнув Том Джона за рукав. Коли на шляху зустрічається загадковою бабусею, сказав він, Треба розділити з нею трапезу, чи допомогти їй переправитися через річку. – Справді? – Інакше матимеш велику біду. Том Джон обдарував бабуню гречною усмішкою. – Чи не були б ви ласкаві розділити нашу трапезу, матінма... Мадам. На обличчі бабуні відбився сумнів. А що у вас є? Солона свинина. Відьма струсонула головою. Дякую за пропозицію, — ввічливо сказала вона. Але від солоної свинини у мене гази. З цими словами вона розвернулася і рушила геть крізь кущі. Якщо бажаєте, ми переправили б вас через річку. Гукнув її спину Том-Джон. «Через яку річку?» – поцікавився Гюл. «Ми на торф'янниках, тут на милі навколо не може бути ніяких річок». «Їх треба залучати на свій бік», – сказав чутько. «Тоді вони допомагають». «То треба було попрохати її зачекати, поки ми знайдемо яку-небудь річку». Роздратовано кинув г'юл. Потрібний поворот вони знайшли без ускладнень. Він вів до лісу, всіяного стежками так густо, як плац слідами чобіт. Це був ліс того штибу, де вам здається, що дерева обертаються вам у слід і свердлять потилицю поглядами, а небо має вигляд не просто високого, а з біса далекого. Попри полуденну спеку, між деревних стовбурів лежав сирийний проникний туман, а сам ліс підступав до дороги так щільно, ніби мав намір цілком ліквідувати її з лиця землі. Незабаром вони заблукали знову. Перший висновок, який вони з цього зробили, полягав у тому, що загубитися невідомо де – це ще гірше, ніж заблудитися на відкритому просторі. Та, да, бабуся могла б дати й побільше порад, пробурчав гюл. Наприклад, спитати поради в колеги, сказав Том Джон. Погляньмо, він підвівся на козлах. Добро здоров'ячко, а завагався він. Маград поправила свою шаль. Я проста збирачка хмизу, відрубала вона. На доказ вона продемонструвала суху гіллячку. Кількагодинне очікування в компанії самих лише дерев жодним чином не покращило її настрою. Чутько ж ліктем том Джона. Той кивнув і миттю начепив на обличчя якнайчарівнішу усмішку. «Чи не були б ви ласкаві розділити нашу трапезу, ма -па панночко – спитав він. – Хоча боюся, що у нас тут є тільки солона свинина. – М'ясо надзвичайно шкодить травній системі, – повідомила Маграт. – Якби ви могли зазирнути у свою товсту кишку, то вжахнулися б. – Я так точно, – промимрив Гіюл. Чи знаєте ви, що кожен дорослий чоловічої статі постійно має в кишечнику до п'яти фунтів неперетравленого м'яса? Спитала Маграт, чиї лекції про здорове харчування славилися тим, що цілі родини, бувало, переховувалися в льосі аж до їхнього завершення. Тоді як кедрові горішки та соняшникове насіння – «А тут часом немає якої небудь річки, через яку ми могли б вас переправити», – увідчої спитав Томджон. «Не верзіть дурниць», – сказала маград. «Я проста збирачка хмизу. Ой-ой-ой. І все, що я вмію, – це збирати сухі гілочки та іноді вказувати заблукалим мандрівникам дорогу до ланкру». «Ага», – сказав Гюл. «Я так і думав». «Зверніть на розвилці ліворуч, а біля великого тріснутого валуна візьміть праворуч. Ви його помітите», – сказала Маград. «Прекрасно», – пробурчав Гюл. «Що ж, не сміємо вас затримувати. Не сумніваюся, що вам ще треба назбирати купу хмизу і все таке». Він свиснув на мулів, і ті неквапно рушили далі – тоді як гном не припиняв щось нерозбірливо буркотіти під ніс. Коли годиною пізніше дорога вибігла на простір, усіяний брилами розміром з будинок кожна, гюла акуратно поклав віжки і схрестив руки на грудях. Том Джон із подивом глипнув на нього. «І що ж це ти таке робиш?» – поцікавився він. «Чекаю», – похмуро відповів гном. «Вже скоро споночіє». Довго чекати не доведеться, сказав Гюл. Врешті-решті туня окни витримала і з'явилася з забрили, за якою ховалася. Тільки солона свинина, ясно? гиркнув гном. Не подобається, не треба. Отже, де тут дорога на ланкер? Прямо потім по лівому боці ущелини, далі буде дорога до мосту, ви її не пропустите. Відтаратурила тітуня Гюл підібрав вішки «Ти забула ой-ой-ой!» «А ага, йому вибач, ой-ой-ой!» «Я так думаю, ти проста збирачка хмизу!» Продовжив Гюл «Точно, хлопче!» Життєрадісно підтвердила тітуня «Власне, саме от збираюся збирати» Том Джон штовхнув гнома ліктем. Ти забув про річку сказати, прошепотів він. Гю кинув на нього спопиляючий погляд. О, так, пробурмотів він. І чи не можеш ти почекати, поки ми знайдемо тут якусь річку? звернувся він до відьми. Щоб допомогти переправитися, обережно уточнив Том Джон. Тітуня окоп дарувала його яскравою усмішкою. Тут є причудовий міст, заявила вона, але не заперечую, якщо ви мене підкинете. Давайте сюди. До безмежного роздратування гюла тітуня підібрала спідниці, вилізла на козли, вмостилася між ним та Том Джоном і почала соватися туди сюди на манерно жа для відкривання устриць аж доки не зайняла половину місця. Е, «Ти тут казав про солону свинину», – промовила вона. «Але гірчиці, напевне, немає?» «Ні», – коротко відповів Гюл. Терпіти ти не можу солоної свинини без приправ», – світським тоном зауважила тітуня. «Ну що поробиш? Давай її сюди!» Чудько без жодного слова передав їй кошик, що містив вечерю всієї трупи. Тітуня підняла кришку і критично вивчила зміст. «Сир ваш трохи піду підіпсутий уже», – зауважила вона. «Його потрібно з'їсти якнайшвидше. А що в тому шкіряному бутлі?» «Пиво», – сказав Том Джон. Лише на частку секунди раніше, ніж гюло панував себе достатньо, щоб заявити Вода. Слабеньке, сказала тітуня за деякий час. Вона сягнула в кишеню фартуха по кисет. Вогонь є? вимогливо спитала вона. Кілька акторів простягли сірники. Тітуня кивнула і знову сховала кисет. Добре, сказала вона. «А закурити в когось є?» За півгодини халабуди акторів вже прогоркотіли лангерським мостом, перетнули найвіддаленіші поля і в'їхали в ліс, з якого, власне, здебільшого складалося королівство. «Оце і все, що тут є?» – поцікавився Том Джон. «Ну, не зовсім», – відповіла тітуня, яка сподівалася на більший ентузіазм з боку юнака. Он за тими горами ще багато чого є, але це наша рівна частина. Оцю місцевість ви називаєте рівною? Ну, рівнинною, уточнила тітуня. Але тут хороше повітря, а там, на горі є палац, з якого відкриваються прекрасні краєвиди на довколишні землі. Тобто ліси. «Тобі тут сподобається!» – підбадьорливо сказала тітуня. «Якась ця країна маленька!» Тітуня поміркувала над цим. Вона провела у межах Ланкру практично все своє життя. Її розміри країни цілком пасували. «Зате це справжня перлина!» – сказала вона. «І все під рукою!» «Що все?» «Все, що тут є!» Не витримала тітуня. Г'юл мовчав. Повітря, що оскочувалося з недосяжних вершин вівцискель, хвилями просякнутого смолою гірських сосен спрею від нежитю, таки було хорошим. Караван б'їхав у браму того, що тут, у горах, цілком могло називатися містом. Як досвідчений космополіт, гном вирішив, що на рівнинах це місце мало б статус – на півзабудованого пустиря. «Он і готель?» – із сумнівом мовив Том Джон. Гюл простежив за його поглядом. «Так», – сказав він нарешті, – «так, не виключено». «Коли даватимемо виставу?» «Не знаю. Гадаю, спершу треба повідомити до замку про наше прибуття». Гюл почухав підборіддя. Блазень казав, що тут теж ні король, чи хто тут у них хотів би бачити сценарій. Томджон обводив поглядом місто Ланкр. Місто здавалося цілком миролюбним. Навряд чи тут мандрівних акторів викидали за міську браму з настанням ночі. Цьому місту і так бракувало щільності населення. «Це столиця всього королівства», – повідомила тітуня ОК. Тут такі чудові вулиці одразу помітно, еге ж? Вулиці? перепитав Том Джон. Ну, вулиця, виправилася тітуня. Всі будинки в хорошому стані, від будь-якого каменем докинути до річки. Докинути? Ну, можна просто його туди впустити, визнала тітуня. «Міські звалища догляньнуті, от погляньте, а широкий розмай...» «Мадам, ми приїхали розважити це місто, а не купити його», – сказав Гюл. Тітуня Окс коса зиркнула на Том Джона. «Просто хотіла звернути вашу увагу на його принади», – сказала вона. «Ваш патріотизм робить вам честь», – сказав Гюл. «А тепер, будь ласка, полиште цей транспортний засіб. Напевне ж, вам іще треба позбирати хмис. Ой, ой, ой!» «Красно, дякую за ваш перекус», – говорила тітуня, злазячи на землю. «За наші обіди!» – уточнив Гюл. Томджон пхнув його ліктем в бік. «Міг би повічливіше», – прошепотів він. «Мало що!» Він обернувся до тітуні. «Дякую вам, ма... Гей, та її вже й слід стих. «Вони приїхали робити тут вистави», – сказала тітуня. На її роздратування бабуня дощевіск продовжила, спокійно сидячи на сонечку, лущити горох. «Агов, ти нічого не хочеш сказати!» «Я тут здобуваю інформацію, все винюхую, а не готую собі горох для супу». «Для каші». «О, ну це все міняє», – форкнула тітуня. «Яку саме виставу?» «Вони не кажуть. Здається, щось для герцога». Набіса йому які-небудь вистави. «Про це вони не кажуть теж». Може, це така військова хитрість для проникнення у замок, з виглядом здавця припустила бабуня. Дуже розумно. У возах ти нічого не побачила? Та там у них повно коробок, скрині, чого хочеш. Не сумнівайся, в цих скринях повно зброї й обладунків. На обличчі Тітуні відбився сумнів. Ці хлопці не здалися мені схожими на вояків. Вони занадто юні і прищуваті. Це теж розумно. Гадаю, просто посеред вистави король проголосить себе королем. Саме втумить, коли буде у всіх на очах. Хороший план. Є нюанс, сказала тітуня, підбираючи гороховий стручок і вкидаючи його до рота. Йому не дуже подобається наше королівство. Та годі, воно ж у його крові. Я супроводжувала його добрий шмат часу. Не дуже то в захваті він був від того, що бачив навколо. Бабуня завагалася. «Може, ти викликала в ньому підозру?» – нарешті припустила вона. «Чи він міг бути надто перенапруженим для балаканини?» Вона поставила таріль з горохом на землю і задумливо поглянула на ліс е, «Хтось із твоїх лишився працювати в замку?» – раптом спитала вона «Ширл і Дав допомагають на кухні Це після того, як кухор остаточно з'їхав з глузду Чудово, я маю дещо обговорити з Маград Гадаю, нам треба буде піти на цю виставу «Ідеально!» – сказав герцог. «Дякую!» – відповів Гюл. «Ти описав той страхітливий інцидент один в один!» – сказав герцог. «Можна було би подумати, ти сам там був! Ха-ха!» «А тебе там не було, я сподіваюся!» – спитала леді шельметь, нахиляючись уперед і впиваючись очима в гнома. «Це просто витвір моєї уяви», – поспішно сказав той. Герцогиня продовжувала свердлити його поглядом, роздумуючи, що цій уяві дуже пощастило, що її не витягли на замковий двір для дачі детальних пояснень чотирьом розлюченим коням і залізним ланцюгам. «Все так», – промовив герцог, гортаючи аркуші однією рукою. Все точно, точно, точно так, як воно й було. Як воно й стане, прогарчала герцогиня. Герцог перегорнув іще одну сторінку. Тут і про тебе є, сказав він. Неймовірно, все слово в слово так, як я збираюся запам'ятати це до скону. О, бачу, у тебе і смерть фігурує. Це завжди популярно, пояснив Гюл. Публіка завжди такого чекає. Коли ви зможете показати виставу? Поставити, виправив Гюл. Ми вже репетирували, тож коли вам завгодно, додав він. А тоді нарешті зможемо забратися звідси подалі, подумав він, подалі від твоїх очей, схожих на два смажених яйця, і цього гірського масиву жіночої статі в червоному, і цього замку, який притягує вітер, немов магніт залізо. Що я точно знаю, що ця моя п'єса не стане шедевром? «То скільки, кажеш, ми обіцяли заплатити?» – спитала герцогиня. «Здається, ви говорили про премію в сотню срібних», – сказав Гюл. «Воно того варте», – промимрив герцог. Гюл поквапився полишити їх до того, як герцогиня почала б торгуватися. Він сам був би радий заплатити, щоб забратися звідси. «Справжня перлина!» – подумав він. «О боги, як хтось міг би полюбити таке королівство!»